Nuorisokanava Hertsilä. radio nuorilta nuorille. Surua turpaan, nimeä arpaan ja muusat mankkaan. Melankolean melodiat ja Toni Jeframov. Yeah! Sinne kaivannut on, sokanava Hertzlää. Radioohjelmaa Nuorilta nuorille. Tony Efremov ja Melankolian melodiat Sitsemästä eteenpäin. Ja siinä kuulitte, tai sinne jylähtikin meidän tota, niin uh, intro eli, eli tota, tervetuloa melankolian melodioihin. Minä olen Jevoja ja teidän surnan Tästä viidestä eteenpäin aina kasiin saakka Pohjelman hommana on se tänään sitten sellainen niin sanotusti Melankolinen kevät keväät setti, Koska, no, ajattelin, että tämä voisi olla ihan hyvä ottaa tällainen Etäisyys tälle kesälle tämän tota radio hommaa, mutta Mä en oo sata varma, mä en oo sata varma tuon kanssa Mä saatan ehkä vetää lähetyksen tämän kesänkin aikana, mutta meidän teemana tänään on 2000-luvun alakulluosin kesäloima mixtape. Edellinen biisi, jonka kuulitte, oli Korallen, tota, tai Koralin univiidakko. Neuviltä unimaailman vuodelta 2003, kun tuo nyt oli. Oliko näin? 2005 itse asiassa. Herranjumala. Jumala, siitäkin on aikaa. Varmaan 18 vuotta. <laughs> niin tota, mutta... Kumminkin, niin vähän tuohon teemaan sopiva, sopivasti, niin tuota mennään, mennään tämä ilta tässä. Eli mennään tonne ihan kasi saakka näillä, että kuullaan vähän erilaista musiikkia, mitä mä oon yleensä tottunut soittamaan. Niin mä soitan rockia, mutta mä soitan myös poppia, sellaisia biisejä, mitkä on meikäläisellä ollut itäällä sydäntä silloin, kun minä oon ollut alakoulussa. Silloin kun minä oon ollut yk ykkös, kakkois, kolmas, neljäs, luokalla. Ja mennään vähän tonne. Myöskin todennäköisesti hieman tuonne 7 koska 7, siinä 6-7-luokalla oli vielä itse niin lapsia, sitä välttämättä oikein huomioinut tai sitä oikein ajatellut välttämättä niitä. Eikä tav tavallaan kokenut olemassa edes nuori, vaikka oli ikää, oli 13. Tai niin. Mutta joo, sellaista. Mutta me lähdemme tästä suoraan kuuleen seuraavan viisin pariin. Mutta ennen kuin me siihen mennään, niin öö, mä haluan muistuttaa, että tuolla on Hertsillä Shoutbox, johon saa laittaa viestiä ihmeessä, koska se on aina olemassa sitä varten, että sinne saa laittaa viestiä. Et te voitte laittaa sen teidän kesämuistojanne, koska tuota, niitä olisi kiva meikäläisillä lukea täällä, täällä tuota, Hertsillä ja Mä käyn myös omia kesämuistoja läpi, mahdollisesti reflektoiden teidän teidän tota palautteiden tai teidän tota viestien perusteella, koska sieltähän niitä, ne omat muistotkin varmasti tulee, koska siellä niitä 2000-luvun koululaisen tota kesäloma, ja pääsee aika hyvin, koska jos järjellisiä ollaan silloin, kun minä olen ollut alakoulussa, niin kyllä se aika niin vahvasti sitä samaa, samaa tavaraa oli, mitä muillakin ne, nuo, nuo, nuo, nuo muistot mulla. Mutta se, mitä mä tuonne kuvaukseenkin laiton, niin sen verran, että ainakin tuli, tuli aika paljon televisiosarjoja katsottua, sen kun minä olin pieniä. Mutta se, minkä mä muistan ehkä parhaiten ylipäätään minun, minun koululaisajoista, on se, että reppunaisillä oli, oli muun muassa Bedrokin tämmöinen uusi koulureppu, koulureppu. ja sitten oli paljon muitakin versiointia noista repuista, mutta on Bedrokin, Bedrokin repu minä muistan. Se ollut mulla pisimpään noista. Sillä on tota Kouluaikana se on muuten itse asiassa vieläkin ihan suht hyvässä kunnossa se reppu. Nyt minä, nyt minä kovutan puuta, mutta sellainen reppu, millä oli. Ja on vielä, että yhäkin olla ihan käytössä se kyseinen reppu, mutta vähän eri, eri, tota, ää, niin, ää, eri käyttötarkoitus sillä tällä kertaa, tai tällä hetkellä. Mutta muutenkin siellä tuli kaikkia muutakin pieniä muistoja, mihin, mihin tota, voin mennä sitten tässä ilan aikana. Öö, tietenkin myös muistutus siitä, että kaikki nuo kesälomat, mitä, me lapsena, niin, tai mitä meillä oli lapsena, niin 2000-luvun koululla sen kesälomat olivat pitkiä ja järkilämpöisiä, että ne ei ollut semmoisia, että alkoi 9. päivä, elokuuta alkoi koulu, vaan että ne alkoi yli joskus 14. vai 15. päivää, ja ne loppui just siinä ennen kesä, kesäkuun alkua nuo, nuo meidän koulutiet. Mutta... Me menemme nyt tässä vaiheessa sitten sinne musiikkiin ja mennään siihen biisiin, mikä oikeastaan viime, tota, lähetyksestä, viime viikon lähetyksestä ja minulta soittamatta toive piisi Ketkulta. Ja tämä oikeastaan kirvoittikin mehenkää tekemään tämän soittolistan ja tämän, tuota, kyseisen, niin, tämän kyseisen lähetyksen teemaltaan. Eli, eli 2000 luvun alakoululaisen kesälomamiksteipin lähetyksen ja tämä kappale. On nimeltään Fa Fa Fa ja tämä löytyy The Rasmusin into tämä kyseinen kappale. Grande Riammerodiat ja se kirous ja fantasmikin varretsa. Muututa. Siinä kuulitte F -f -f Falling ja ähm, Rasmukselta levyltä Insy, tätä on vuoden 2001 levy, jos minä voin väärin kyllä. Ja tota, äh, ilman oikeastaan mitään suurempia sisäheittoja, niin minä voisin jo seuraavaa biisiä pistää soimaan, koska tota, mitä olisi kesälomaa. mixtape. Varsinkin 2000-luvun kesäloma, miksi sitten ei pitää seuraavaa viisiä. Nimittäin nyt mennään sinne vuoteen 2004-2005 kyllä. No taas sinne, taas sinne tota 2005 alueelle, jonka jälkeen menen ensimmäisen kesälomaa muistelon pari, joka oikeastaan liittyy ö, sinne televisioon. Koska ajattelin, että tämäkin, niin, tämäkin tuota, kyseinen sarja niin, oli aika iso juttu silloin. Tuota, Silloin kun itse just olin menossa yläasteelle, niin tämä kyseinen televisiosarja nosti kyllä erity, erityisen suuresti Suomessa päätään ja sai aikamoisen tota, manian suoraan sanottuna tähän suomalaisen kulttuuriin. Se sarja, mikä se on, niin siihen mennään sitten tämän seuraavan kappaleen jälkeen, joka on Martti Vainaan ja sallittujen aineiden elimies. on melodiat ja häävalssia ei tämän tahti tanssita. Na na na na na saan sinutin innostumaan. En sulle sen, pienen tempun vanhanaikaisen. On pelimies, kova kun toinen. Tappel poskettaa, poskettaa. Voin se muistaa, saava ehdottaa. Ilta kanssani. Tulempi ensin kahville, ja nahki kioskille jatkoille. Siitä taksiin ja saatille.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 penny veny aamujölle tunnittää, vain yksi jää silloin iskemään, Kaikki poskettaa, voin sen tunnustaa, saanko riittää? Ilta kanssani tulen viesille kahville, ja narkki kioskille jatkoille, siitä taksiin ja saakille. Tänä iltana ei ku pakkeja narana na. No no no no no Kriisiä kärsimässä vuodesta toiseen. Siinä kuulitte pelimieskappaleen Martti Vainalta ja Sallituilta Aineilta. Tämä on näitä ylikulutetuimpia kesäpiisejä tämä, mutta kyllähän tämä taas aikanaan oliko se jonkun salibändyjoukkueen joukkueen maalilaulu olla alun perin. Mutta tämä taisi nousta vaan ihan niin, niin jäätävää suosioon silloin julkaisuvuotena, että tästä tuli yksi. Vuoden, sen vuoden tota, kulutetuimpia kesähittejä. Ja muutenkin aika meemi-biisien kyseessä. Toimii kumminkin vielä tänäkin päivänä, vaikka ehkä, ehkä se tota, todella. Ehkä, vaikka ehkä se on hyvin ää, kulunut, kulunut ja. Niin tällä tavalla vähän nehkeäkin kuudella, jossain määrin. Mutta nyt mennään vuoteen 2007. Eli tota. Puhutaan siis Suomessa vuoteen 2007. Tämä varmaan joillekin tulee, jo, tulee jo varmaan arvaa teki, että mikä täältä on tulossa. Nimittäin kun mainitsin, että televisiosarja, tämmönen mikä aiheutti aika ison manian Suomessa nimenomaan. Ja tuota, niin, äh, niin tämä oli, tämä aiheutti semmosen manian, että tämä täytti muun muassa Suomen. Espanjan opiskelukurssit. Et ihmiset halusivat opiskella Espanjaa tämän, tämän innoittamana. Ja siis tämä sarja oli melkoinen pommi, kun tämä tuli, tuli Suomeen. Niinku, tämä tuli kesällä 2007. Tämän tämän, tämän, tämän, tämän toata, niin, Suomessa tämän ohjelman se Yleisradio. Yleisradio, tuota, niin... Silloin ja näytti tässä sarja arkiaamuisin TV1 65 jaksoa. Sarjaa seuraavassa päivittäin noin 300 000 katsojaa. Suuren suusi on, myötä yleisradio ilmoitti, että jo lähetetyt jaksot uusitaan tota, niin, syksystä alkaen, saman vuoden syksystä alkaen. Ja sitten tota, uudet jaksot alkoi sitten seuraavana vuonna niin ää, jaksosta 66 lähtien ja jatkuu aina sinne tota, jatkuu aina tonne elokuun, elokuun puoleen väliin, vähän yli puoleen väliin, väliin asti ja jaksoon 124 asti. Sitten niin kesän, sen kesän jaksot usittiin samana vuonna sitten taas syyskuusta eteenpäin. Ja sarjan viimeiset jaksot niin niin tota, ne esitettiin sitten tässä, tässä tota, niin vuonna 2009 kahtena päivänä viikossa ö, kahtena päivänä viikossa sillä tavalla, että ö, ensin illalla esitettiin se uusi jakso ja sitten niin tämä kyseinen, kyseinen tota, niin jakso sitten Uusittiin seuraavana aamuna kello 9.30. Ja sitten, ja sitten tota, niin joskus kak, silloin 2009 vuonna niin, niin tota, tätä sarjaa esitettiin vain kerran viikossa. Saman vuonna, samana vuonna sitten pikkusen niin myöhemmin ilmeisesti varmaan vain sen takia, että haluttiin säästää, säästää sitä niin kuin läpi tuonne tuonne koko, koko tuota, kesälle tätä kyseistä sarjaa. Ja joku varmaan jo arvaa tässä vaiheessa, se tietää, että mistä, minä, mistä sarjasta minä puhun. Tämä kyseinen sarja on vähemmän yllättäen Serranon perhe. Ja tuota, tämä tämä sarja kertoo Diekosen Serranosta Leskestä ja kolmenpojan yksishuolten isästä, joka menee naimisiin nuoruuden rakkautensa Lucia Captevillan kanssa, jolla on entisestä liitosta kaksi tytärtä. Lucia tyttärinen muuttaa Serranon taloon ja sarja seuraa uusperheen ja heidän ystäviensä jokapäiväistä elämää. Osasarjan tapahtumista sijoittuu Serranon kotitaloon, Serranon veljesten tavernaan ja García Lasson kouluun kuvitteellisessa, kuvitteellisessa Santa Hustan äh, kaupungin osassa Mansan, Mansanaaresin rantamilla Madridissa. Myöhemmin Diego. Jää uudelleen leskeksi sitten tota, ö, erään traagisen tapahtuman myötä. Tämän jälkeen hän huolehtii yksin, yksin heidän lapsistaan, mutta sitten sieko kumminkin löytää uuden rakkauden, mutta ei kaikki suu kumminkin ongelmitta. Tätä sitten seurataan niin koko tämän sarjan läpi. Ja muistaakseni kuulin jotain, muistaakseni jos muistan oikein, niin tässä lopetus on aika semmoinen haista. haista HV-lopetus, että suoraan sanottuna, että kaikki hommat oli kaikki koko homma olikin vaan olikin vaan tuota sitten tämmönen klise, kliseinen, niin kuin, kliseinen unilopetus voisi sanoa tällä kyseisessä sarjalla, jos, jos muistan oikein. Mutta mä muistan itse tänne, että mä itse aloin tätä sarjaa katsoa silloin vuonna 2007, niin olikohan se kolmas jakso, kun se sarja, sitä sarjaa esitettiin silloin, silloin, kun mä aloin tätä katsoa. Jakson nimi oli sellainen, ja jäähän meille aina pari sitä ku vastaava. Jos minä muistan, kyllä, kyllä tämä oli tämä kolmas, kolmas jakso, missä, tota, niin missä meikäläinen, meikäläinen tota, onnistui ottamaan onnistu tämän sarjan kattomisen. Ja siitä sitten niin kuin, melkeinpä tuonne. tuonne tota, kesän loppuun asti ja sinne asti, kun sitä ensimmäistä esityskautta esitettiin silloin, niin tuli kyllä tuli kyllä katsottua ja katsoin kyllä sillä sitä toistakin kautta, kun sitä tuli silloin 2008, kun sekin tuli silloin vielä aamulla aamulla, niin tuli kyllä katsottua, että ei tullut missään vaiheessa kyllä tullut sellaista niin, niin, niin, jäänyt, jäänyt sellaista oloa, että ei herran, herran tähden tähden tuota että, että tämä sarja ylipäätään tuli semmoinen fiilis, että ei herran, herran tähden, tässä on muuten hyvä sarja ja kaikenlaista muuta muutenkin se oli semmoinen oikeastaan semmoinen sarja, mitä pystyi kuka tahansa katsoa, kun siellä joku minkin oli aikuiset Niille aikuisille katsojille oli ne, ne aikuiset hahmot, nuorille oli ne, ne nuorisohahmot, eli siellä oli just näitä lukioikästä ja ä, tota, peruskouluikäistä henkilöä siellä myös siellä päähenkilökästissä ja sitten, tota, niin, että niinku, se oli semmoinen koko perheensarja. siellä oli myös niille, niinku, myös niille tota, semmoiselle vähän vanhemmallekin, ei pelkästään... Ei pelkästään niin perheellisille, vaan myös niin isovanhemmillekin sillä oli hahmoja, koska, koska tuota, sielläkin oli niitä, niitä vähän semmoisia hahmoja. Et se tuntui niin, niin semmoiselta öö, niin niin elämänmakuiselta sarjalta, että sitä niin halusi sitä kautta seurata. Ja se oli muistaakseni taisi olla kolmas tämmöinen sarja, mitä olen kat katsonut, ja tämmöinen on vähän eksottisempi. Voisin sanoa suoraan vähän eksottisempi tota, niinkö, draama. Kyllä, draamasarja, koska en muista itse. Pienempänä, pienempänä tota, tai no, pari vuotta nuorempana, katsoneeni tällaistakin sarjaa tota, samoihin aikoihin kuin tota, Ihmeiden aika. Tämä oli tämmöinen saippua opera Oliko se Venezuelasta alun perin? Venetsuojelasta, ja tuota, siinä oli, siinä oli vähän tämmönen, niin kuin, äh, suoraan sanottuna äh, haettiin tämmöistä niin, äh, Jeesus, tai tämmöistä niin Neitsyt Maria meininkiä tai Neitsyt Maria tarinaa vähän eri tavalla, tai äh, nykypäivään, nykypäivään, sovitettuna, niin todella, todella tuota, todella isojen, isoina, isojen juonenkäänteiden kautta, että taitaa olla lähimpänä versio siitä, niin minkä, me, mikä me, minkä nykyään taitetaan tuntea, on tämmöinen sellainen kuin Jane the Virgin. Sama, sama tarina, mutta tuota, Venezuelasta ja tavallaan se alkuperäinen versio, mistä se, mistä se tuota Jane the Virgin on ottanut vaikutteita. Ja sitten tämä toinen sarja, minkä muistan kanssa tuolta, niin, niin, niin, minkä muistan itse joskus sinä kutosluokalla. Tämä tuli, tämä tuli itse samana vuonna, kun toi tuli toi Serrannon perhe, tämä sarja, niin tällainen sarja kuin Tuhkimotorina, niin La Bella, varmaan, varmaan jotkut muistaa tämän kyseisenkin sarjan. Itse, itse ainakin muistan, että oli, oli näitä... näitä tuota, Hurjaa nämä, nämä tuota, venezuelalaiset sarjat, kun siellä oikeasti siellä mentiin jopa välillä vähän yli niiden tunteiden, tunteiden esitysten kanssa. Mutta miksi mä halusin nostaa Serranon perheen esille niin tässä vai, tänä, tällaisessa vaiheessa, niin sen takia, koska Serranon perhe on itse asiassa täyttänyt tänä vuonna 20 vuotta sen ensimmäinen jakso siis ja ylipäätään tämä ensimmäinen kausi tästä, sarja, tästä sarjasta. Ja se on mun mielestä todella iso juttu, että se, sarja on tuota, että se sarja on tullut 20 vuotta sitten. Ja mä törmäsin Instagramissa ja törmäsin myös suomalaisissa lehdissä tämmöiseen artikkeliin, missä oli kuvaa, kuva näistä hahmoista, tai hahmojen esitteistä 20 vuotta myöhemmin, kun se sarjan ensimmäinen jakso on esitetty. Että niin miettikää. Ja miettikää myös sitäkin, että tämän, tämän tota, kyseisen sarjan tunnuskappaleen esittäjä teki kokoelman näistä Serranon perheen sarjoissa ja Seranon perheen sarjassa esitetyistä kappaleista tämmöisen uuden, uuden kokoelmalevyn, missä oli niinku just niitä sarjan biisejä tai sarjassa esitettyjä biisejä, mutta ne on tehty vaan uudelleen. Ja eri, eri tavalla, tietenkin. Tai no, Eri tavalla, eri tavalla, mutta huomattavasti rokkaavampana, roi, vähän osa jopa vähän rokkaavampina versioina. Ja ajattelinkin, että mä voisin soittaa tavallaan saman kappaleen kahteen kertaan. Minkä takia, koska ne on kaksi ihan eri versiota samasta kappaleesta, niin mä haluan, että te kuulette nämä. Tämä kappale on kyseisen sarjan tunnuskappale. Una mas uno, son siete", eli 1 plus 1 on seitsemän. Ja tämä ensimmäinen versio, minkä kuulette, on, sitä, on tota, tämän esittäjän Fran Perejan tota, julkaistulta levyltä vuonna 2003, kun tämä oli julkaistu, tämä kyseinen levy. Kyllä, vuonna 2003 julkaistulta levyllä tällä de la Habitation de Alado. La eli, tota, eli oliko tämä nyt tyttöseinän takana, oli tämän levyn nimi. Ja sitten tämä toinen versio, minkä te kuulette suoraan, tämän. Tota, hän heti perään, niin on, on tämmöiseltä leveltä kuin Unamás. on, ö, hän itse asiassa tiedetään, miten 20, -20 pitäisi lausua, lausua espanjaksi, mutta mä voin tuota, itse asiassa lukea sen, että miten se pitäisi, miten tuota, 20 espanjaksi. Noin. Eli 20 on espanjaksi kääntäjän, kääntäjän tuota... Ja kääntäjälle ihan, että minulla ei, minulla ei ole tuota minkään sortin, sortin tuota, systeemejä täällä, millä minä, minä voin tutkia, että mitä, mitä on mikäkin. Eli minä hain Espanjan käännöstä sanalle 20, eli Suomi, Suomi eli tuota, ja 20, eli Un mas uno se on veinte. Ja todennäköisesti muuten niin teurastin tuon tavan, miten pitäisi lausua. Eli sen nimiseltä levyltä olisi sitten tämä toinen versio, mikä te kuulette Unema on sietestä. Ja tämän version lisäksi, tai tämän tuottaa toisen, tämän on Sunnason veinten, veinteversio on sitten mukana mukana tässä esittämässä on tämmöinen kuin Debistaus, De eli tota, se kannattaa myös kuunnella. Mutta tähän väliin kumminkin mennään kuuntelemaan ö, tämä ö, alkuperäinen Unoma siete, ja tämän on esittänyt Perea ja se seuraava versio on niin sama Framperea, mutta sen mukana on myös sitten depistaus. ja Tämä on tosiaan meillä onköllä mitä kuuntelette tällä hetkellä. Ja ohjelman teemana on 2000 luvun alakollullaisen kesälomamix tape. Mix tape siis. Melankolian melodiat ja Toni Efremof laskee lukua 7:stä eteenpäin. En anden den la estación bajo el sol abrasador, tú hablabas de un rascacielos del cielo de Nueva York. Te pronto a ver el mar y tú envía una postal Ya sabía que aquel día era el final Ahora tengo mucho más Rojo, negro, paro impar Por fin la suerte trae un as Y un cristal para mirar Y una pared para colgar Siete caras sonriendo en una foto de carnet Mis cuentos no hablaban de historias Hechas de casualidad destino da uno más uno son siete. sigo aquí cuántos me pueden quedar cuál es el precio exacto de la felicidad quién se acordará de mí quién te volverá a mirar quien pulsa las manijas de la casualidad una caricia del ayer unas postales sin firmar y aquel disco de los barning no son cosas que guardar pues sonrío al recordar que soñaras con volar desde los bancos de madrid no se puede ver el mar mis cuentos No hablaban de historias hechas de casualidad Nadie me dijo que el destino daba esta oportunidad Uno más uno son siete tiempo para mí ahora es para los seis está saliendo el café otra vez comienza el lío como cada amanecer hay tostadas para tres arreglas la habitación este cuadro de familia se merece una canción mis cuentos no hablaban de historias y Toni Efremov laskee lukua seiskasta eteenpäin. En un andén de la estación bajo el sol abrasador. Tú hablabas de un rascacielos del cielo de Nueva York. Vente pronto a ver el mar. Y tú envía una postal. Ya sabía que aquel día en el final. Ahora tengo mucho más negro para impar por fin la suerte trae unas y un cristal para mirar y una pared para colgar siete caras sonriendo en una foto de carnet. mis cuentas no hablaban de historias hechas de casualidad nadie me dijo que el destino daba esta oportunidad uno más uno son siete quien me lo iba a decir era tan fácil, se te ¿Cuántos años llevo aquí? ¿Cuántos me pueden quedar? ¿Cuál es el precio exacto de la felicidad? ¿Quién se acordará de mí? ¿Quién te volverá a mirar? ¿Quién impulsa las manijas de la casualidad? Una caricia del ayer, unas postales sin firmar Y aquel disco de los burning no son cosas que guardar Hoy sonrío al recordar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 Franta al final 1 un más uno son siete o son veinte o Tannyos son de pues... Si hubo un tiempo para mí Ahora es para los seis Está saliendo el café Otra vez comienza el lío como cada amanecer Tostadas para tres, arreglad la habitación Este cuadro de familia se merece una canción Mis cuentos no hablaban de historias hechas de casualidad Nadie me dijo que el destino daba otra oportunidad Uno más uno su siete ¿Quién me lo iba a decir? Que era tan fácil Herra Jumala! Siis oikeasti, tästä tuli tota. Tämän kappaleen kun kuulin pitkästä aikaa, niin ja nyt kun kuulin vielä kahtana eri versiona, niin tuli ne, ne niinku muistot mieleen tuosta sarjasta. Ja jotenkin semmoinen ajatus muutenkin, että ei herrane aika. Et ei, ei herranen aika ja niinku, tässä niinku, elämä elämä vaan menee meno niinku pilisee vaan silmien edessä. Mitä tästä on kohta 16 vuotta. On, Onko tästä nyt jo 16 vai 17 vuotta, kun tasarja on tullut Suomessa. 16 vuotta itse asiassa. Niin tota jotenkin tuntuu siltä että ei herranen aika että kun aika menee vaan nopea Mutta ei mä kohta, mä kohta oikeasti alan olla taas jossa, niin Kuukausi sitten olin, olin tätä radio-ohjelmaa vetäessä, niin siis sen samassa, samaan, niin, kuin, niin tota, moodimme on tässä taas menossa. Ja tää on jotenkin niinkin semmonen, ei herranen aika, ei voi olla totta. Mä en jotenkin niinko mä en, mä, en mä en vaan hyväksy sitä, että mä oon taas, että mä oon taas niinku, että mulla iskee taas se ikäkriisi tässä, mutta tota. No, Kaipas on, kaipa on ihan hyvää välillä muistellakin mennetä, vaan et sano, että Martins sanotaan, että niin kuin nostalgisointi on hyvästä, mutta ei, ei, aina, ei välttämättä aina. Mulla itsellä tulee semmoinen kaameen kaamee masennus vaan iskee päälle, kun muistaa, että on niin ikä, tai tämmöinen kaameen ikäkriisi iskee päälle, kun tietää, että ei herranen aikaisetkin asiasta kohta 18 vuotta tai 17 vuotta. Että, että ei herranen aika. Tämä, tämä on jotenkin niin kylmää. Tietyllä tapaa oli kylmäävää kuulla tuo hoidamansuunnossa on siihen, että pitkästä aikaa. No toisaalta mä oon niitä kuunnellut tämän mun tota, niin äh, ajolistan sillä tavalla läpi, että mä tiedän mitä, mitä biisejä sieltä on tulossa, mutta, mutta niin, äh, haluan muutenkin, ja mä haluan muutenkin niin kehittää tavallaan niin niille biiseille jotenkin niin sisäänhettä läpiä, mutta jos joskin on vaikea keksiä jotain tuollaisia vitsejä. Tuossakin, tuossakin huomasin, että toinen toi juonto, minkä mä vedin tuosta, tuosta tuota, niin, Serranon perheestä ja sitten ylipäätään jo näistä niin espanjalaisista televisiosarjasta ja sitten siihen asiin siltä ne vielä venetsolaisista televisiosarjasta, mitä, niin, mitä myös Suomessa esitettiin aikanaan, tai siinä saman, samoihin aikoihin esitettiin, niin, niin tota, jotenkin se. Niin, ää, Jotenkin tuntuu oudolta vetää 10 minuuttia sitä, 10 niin minuuttia vielä itsekseen. että Yleensä, yleensä mulla on ollut joku kaveri siinä, kun mä oon vetänyt tuommoista 10 minuutin, kymmenen minuutin tota, juontoa. Mutta nämä, nämä on tämmöisiä asioita, mitä oikeastaan tiedostavasti sitten, kun itse pääsee tekemään radiohommaa. Jotain mä muuten itse suosittelen, että jos sulla on, on ollut on mahdollisuus jossain päästä tekemään ja toteuttamaan tämmöistä radio-ohjelman radio tyyppistä, vaikka ihan podcastia tai tällaista, niin kannattaa kokeilla ö, itsekseen sitä puhumista ja katsoa, että miten se, että onnistuisitko sinä puhumaan kymmentä minuuttia tekemään tämmöistä samanlaista niin, monologia jostakin yhdestä tietystä asiasta. Että jos pystyt, jos, jos saat pysymään sen niin tosi mielenkiintoisena, niin Pidetti sen todella mielenkiintoisena, niin sä oot todennäkö todennäköisesti vielä niin. Todella, todennäköisesti... Niin, Mekäläiset. Silloin meikäläiseltä kyllä ison ja merkin, koska... Niin, koska mä itse... Itsehän kun teen podcastin, mähän teen mun kaverin kanssa ihan vaan sen takia, että koska meikäläinen ei saa... Mekäläinen ei voi saada täyttä 10 minuuttia yhdeltä istumalta niin ilman mitään hengitystaukoja tai ilman mitään, niin kuin, ilman mitään uh, yksittäistä uh, tämmö tai tämmöisiä taukoja tehtyä semmoista pitkää pätkää. Jotenkin yritän, yritän niin keksiä, mitä miten mä tuon selitän, mutta ehkä, ehkä, joku saa, ehkä joku saa tuosta kiinni, mitä mä niin kuin, ajan takaa. Mutta se on niin podcasta mutta samalla myös saattaa olla radiojuontajallakin mahdollisia mahdollisia mahdollisia aina pulmia ja mietteitä. Sitten palataan kesäsoittolistaan oikeastaan ihan niin kuin tota, kappale muodossa. nimittäin tämän, tämän, tämän, tämän mixtape-osuuteen, koska tuo, tuo tota, biisi, tuo oli ihan semmonen oma nostonsa tuo, tuo serranon perheen juttu, koska se ei ihan, se ei ehkä välttämättä kuulunut ihan täysin tähän meikäläisen minkäläisen niin ajatukseen sitä 200-luvun alakululla sen kesäloman mixtape, mutta mä ajattelin, että hei, toi mä nostan sen takia, koska toi oli kumminkin toi, tosi iso juttu, juttu Suomen, kesä, Suomen kesissä juuri niihin aikoihin, kun tota, ö, tämä, tämä tota, kesä, kun tämä aihe osu, kun tämä tuli mieleen, niin mä ajattelin, että no hei, Serrannan perhehän tuli, tuli, tuli tota, niin... Ö, sillä tavalla, että mä olin just päässyt kutosluokalta, niin tämä sarja oli alkanut, tai tämä sarja alkoi. Samana sitten, kun Serrano saatiin esitettyä, niin vuonna 2010 esitettiin, esitettiin tämmönen tuota, <höhö> espanjalainen, myöskin espanjalainen tuota, televisiosarja ylellä kuin, mikä se oli, ää, sen espanjalainen oli, okay? aki, kei en näge havii vata joku vastaava. Minä yritin. pitää mut itse nyt oikeasti varmistaa mikä ihme sen sarjan nimi oli, koska kyseessä oli tämmönen tuota todella todella niin ää, erikoinen komedia, komediasarja kun tota. Siis tämän muistan, että sen tuota, suomalainen nimi oli Naapureina Madridissa, mutta tuota tämän sen espanjalainen nimi oli Akino haikien viiva. Eli ei, ei täällä voi asua. Se, se oli kyllä niin tota, todella, todella tota, enää. Hieno, hieno sarja! Kyllä kyseessä. Kyseessä on mun, mun mielestä jossekin, mutta ei välttämättä, ei välttämättä se yhtä hyvä kuin Serranot. Mutta tota, se oli. Oikein, muistan oikein, tuota, mielellä, mielelläni sen, tuota, niin, ä, muistan oikein niin mielellään tämän kyseisen sarjan, niin kyseessä oli tämmöinen hyvin erikoinen, hyvin, tota, moni, moni, tota, niin, ä, monisäikeinen ä, komediasarja, näin, tota, ainakin, jos minulta Minulta tuota kysytään. Mutta äh, palataan seuraavan kappaleen, joka on aika suru, surumielisen kappaleen jälkeen näihin Mixtape-tunnelmiin. Ja palataan oikeastaan poispäin, poispäin Espanjasta. Mennään todellakin poispäin Espanjasta. Nimittäin äh, tämä on vuodelta 2605. Jos nyt tarkkaan oikein muistan. Kyllä, koska tämä levykin on julkaistunut 2006. Öö, mitä teille sanoo esiintyjä nimeltä Rihanna? Eli Rihanna. Mitä se sanoo teille? Teille varmaan tulee aikana mieleen Umbrella. Teille tulee mieleen todennäköisesti hänen muut, muut kappaleensa, kuten vaikkapa mm, Diamonds, Only Girl in the World. Uh, don't stop the music. Uh, mitäs muita näitä nyt oli siihen aikaan. Näitä tota, mä oon ollut yläasteella mitä muita tota, ja mitähän muita niinku näitä, niin nää uh, biisejä. Biseriannalla Ouli Ponderi Play ja tämmösiä, tämmösiä, no Ponderi Play ainakin tulee mieleen, mieleen tulta, ensimmäiseltä hänen levyltään, mikä tulee, mikä tulee mieleen tästä Riannasta, jotenkin sitten tältä vuoden 2006 levyltä A Girl Like meiltä tulee SOS, please someone help me tulee hyvänä, hyvänä mieleen, mutta kappale, minkä mä haluan itse soittaa tältä, tältä tuota A Girl Like me on se kappale, mikä oikeastaan Itselläni osui, osui Riannan tuotannosta parhaiten ja se on juurikin, se on tältä, se on tämmönen äh, todella surumillinen kappale ja muistan itse tosi monesti sen nähneen, sen kyseisen musavideon nähneeni, mutta myös tämän kyseisen kappaleen kuuleeni monesti, monesti music televisionilla ja monetkin näistä kappaleista, mitä tänne on valittu tänne mun soittolistalle tai tänne mun ohjelman tälle päivälle, tälle illalle, on uh, Music Television-ajan uh, kamaa, että sieltä tulee varmasti sellaisia todella, todella ylläreitä ja todella sellaisia, että ei Efu, miksi sä tämän biisin tänne listalle, sä minussa ikäkriisin. Mutta sitä mä yritän tässä, niin että mä haluan, että te muutkin, nyt kun minä olen tässä ikäkriisi. Vaiheessa niin minä haluan että tekin laitte tässä ikäkriisissä. Ja tietyssä mielessään minä olen aika uskoton teitä kohtaan. Hehe, He, He, He, He, He, He, He, He, He, He, he. Melankolian melodiat ja Tony Efremov laskee lukua seiskasta eteenpäin.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 You can see and die Tämme päästiin just kuule jonnekin ihan ihme keloihin Tombiisin kanssa. Kydessähän oli Riannan kappale Unfaithful. ja se löytyy levyltä A Girl Like Me. Tää oli niitä viisejä, millä mä itse tutustuin enemmän Riannan tuotantoon ja tai silloin aikanaan Riannan tota, musiikkiin ylipäätään ja se oli kyllä semmonen, se semmonen ylläripäivä silloin aikana, kun mä tämän kuulin, niin tää, tää toimii. Tää toimi jopa niinku tämmöiseen niinku jo silloin vähän puolelle enemmän vääntyneeseen, vääntyneeseen tota, jätkää, niin kuin minä. Et mä olin sillä että tää on hyvä biisi, mutta, mutta mä salaa, salaa tykkäsin siitä. Salaa tykkäsin siitä biisistä ylipäätään, koska no, Rokkimiehenä ei tietenkään mitään tällaisia ähm, heidän voinut kuunnella. Köhö. Tosin onhan meillä jokaisella omat, omat tällaiset tota, musiikki, musiikilliset syntimme, joita me tota, haluamme aina haluamme tai tällaiset musiikilliset guilty pleasureit, että tää, tää listalla, tällä listalla nimittäin on sellaisikin biisejä, jotka on sieltä mun, jotka on niitä mun, mun guilty pleasure biisejä, eli ei todellakaan tule olemaan ainoa, ainoa sellainen biisi, tämä tuo Unfaithful, että missä on tuota tämmöstä, niin missä on hassua, Hassua, tuota. Niin. Missä on tällaisia hassuja, mm, voisiko sanoa, todella guilty pleasure elementtejä? Voin nimittäin sanoa, että täällä on lähi. Tässä on ihan, ihan kohta puolinkin kuullaan sellainen yksi tällainen guiltiplessor piisi meikäläisen, meikäläisen valinnoissa. Ja kohta puolihan myös mennään, mennään tuota. Melodiarhinen kimppuun, jossa on tällä kertaa äänestyksessä kaksi yhtiötä taas jälleen kerran. Ja ne yhtiöt ovat PMMP ja The Bloodhound Gang. Eli tuota, kaksi hyvin erilaista yhtiötä, mutta näitä kappaleita, jotka minä olen tähän valinnut, niin niitä yhdistää yksi sama teema. Joten jos teitä kiinnostaa käydä äänestämässä tai Instagramissa, tätä kyseistä kappaletta, tätä, tätä Melodiarehinän seuraavaksi, tai Melodiarehinän soitettavaa artistia tai yhtyettä, niin kannattaa mennä sinne mun Instagram-storeen, mun Instagram eli, eli tota Media Melangolia-nimisen tilin Instagram-storeen äänestämään, että kumpikaan se sitten onkaan, eli olisiko se tota Bloodhound Gang vai PMB, mitä me soitetaan sitten tämän tässä tota, vähän myöhemmin lähetyksessä. Tämmönen, voisiko, voisiko sitä sanoa näin niin tota, lainatakseni järjestä toista radioohjelmaa, on tämmöinen niin sanottu kello kuuden biifi, jos, jotkut tietää, mitä minä, jos jotkut tietää, mitä minä tällä haen. Mutta me, mutta me menemme tästä kumminkin hieman kuuntelemaan lisää tällaista, voisiko sanoa vähän kone, musiikkihenkeä nimittäin. Siellä olisi listalla seuraavana vuoteen jälleen mennään vuoteen 2006, kun tota, ja pysytään tällä MT Music Television linjalla, mistä, mistä nämä uudet lempparibiisit oikein tulikaan kuultua silloin aikanaan, niin tämmöiseen Outolintuun äh, kappaleeseen kuin We Are Your Friends. Ja tässä on esittäjänä tällaiset yhtiöt, tällaiset tuota esittäjät kuin Justice ja Simian. Ja Tuon Justicein mä muistan siitä, että saman samaan tuota, niin esittäjän kappale on myös FCF Wrestlingissä, eli tässä suomalaisessa Showbaini, Showbaini tuota porukassa olevan Kinkon karhulan, tai Juhana Kinkon karhulan, tuota, niin tun sisääntulokappaleen genesiksen. Luoja. Eli jotain, jotain tällaista jotain tuttua tässä kappaleessa oli. Ja haluankin, että tekin kuuntelette tämän We Are Your Friendsin tota, oikea ajatuksen kanssa. Tämä on oikein, oikea hauska biisi. Melancolion melodiot ja häävalssia ei tämä tahti tanssita. Melancolion melodiot. kriisiä kärsimässä vuodesta toiseen. Moi, mä oon Jefu. Moi, mä oon Reiska. Media on meidän kuukausittainen podcast, jossa käsitellään mediaa hyvässä hengessä. Videopelejä, elokuvia, musiikkia, animea ja kaikkia siltä väliltä. Mediat löytää Ankorista ja Spotifysta. Sekä Instasta ja Twitteristä. Kuulemiin! Siinä kuulitte kappaleen We Are Your Friends. Ja hän oli Justice ja Simian vuodelta 2006 tämä kyseinen kappale. Ja juuri tossa kuulittekin... Media Melankolia podcastin tota, mainosjinglen, joka tota, on tosiaan minun ja ystäväni Reiskan tota, yhteinen podcast mediasta tai tämmöstä viihdemediasta ja aiheesta sen ympäriltä. Eli monenlaista, monenlaista siellä käsitellään ja siellä käsitellään hyvinkin monipuolisesti näitä, näitä aiheita. Me ollaan tässä nyt muutama. Tänä vuonna on ollut huomattavasti vähemmän vähemmän jaksoja mitä nyt on normaali mitä meillä toinen kan vuoden jälkeen mitä meillä ei tuli mutta siinä nyt on ollut vähän tekijöitä muun muassa näitä meidän, näiden, näissä meidän henkilökohtaisissa elämässä jotain tällaisia pieniä pieniä asioita mutta niihin, ni, ni, niistä jutusta on siellä podcastissa puhuttu jo kerran aiemmin että jos teitä kiinnostaa muun muassa vaikkapa, otetaan nyt, va otetaan nyt tästä vaikka esimerkki teemana aihe, vaikka, vaikka tota Bong Joon-ho, eli tuota tää, ö, tämä, tämä, tämä tyyppi Parasiteen takaa, niin, tai Parasiteen elokuvan takaa, niin jos teitä kiinnostaa vaikka kuulla kyseisen ohjaajan muista elokuvista, niin, ö, niin kannattaa käydä kuunteleen se jakso, mikä on meidän viime vuoden lokakuulta, lokakuulta tämä kyseinen jakso, ja yksi omia suosikkijaksoja, mitä me ollaan äänitetty Reiskan kanssa. Niin kannattaa käydä vaikka se kuuntelemassa, jos haluatte vaikka kuulla esimerkiksi just hosta ja jos haluatte kuulla jostain vähän erikoisemmistä alokuista, niin niitä, niitä löytyy myös meidän, meidän näistä podcastin jaksoista, niitä löytyy aina meidän juttelutuokioissa. Muun muassa vaikka Night Visions-festivaaleilla on on reiskanut, muutaman kerran käynyt tässä, tämä on meidän podcastin historiaa aikana, niin niitä kannattaa, niissä kannattaa esi erityisesti kuunnella, että millaisia elokuvia Night visions Festivaleilla muun mm. muassa esitetään ja millaisia fiiliksen herättää niin kyseiset elokuvat. Että kannattaa vilkasta se. Mutta voisikä, voisikai tuosta niin kysyä, että jos, niin, äh, jos muistellaan vähän vielä tota lapsuuden kesiä, niin eräs asia, mikä varmaan jäi mieleen, on varmasti jäänyt ainakin, ainakin näin kokemuksena ainakin niille, jotka on tota, elänyt sitä aikaa kuin streamipalveluita ei ollut. Ei, ollut niin, ei ollut Netflixä ja tämmöisiä meillä. Meillä katsottavissa, jos, jos tuota VHS ei lasketa, niin mitä, mitä, tuota oli, mitä oli katsottavissa silloin, kun olit kipeänä, kipeänä ja ette ollutkaan koulussa? Niin mitä, mitä tuli aina koulupäivän aikana, aikana aina televisiosta? Sieltä tuli aina Ostos TV ja sieltä tuota... Siellä yleensä oli tällainen, tällainen lause, ja tällaiset lauseet kuultiin muun muassa kuin, eikä siinä vielä kaikki. Ja tämä seuraava lause, joka on oikeastaan aika hyvä aasinsilta seuraavan kappaleeseen, Miten, mitä enää odotat, Eli, tai mitä sinä odotat, soita heti, Ö, vaan, vaan tuota, tässä tapauksessa tämä kyseinen on englanninkieliseltä, englanninkielinen lause. Eli What You Waiting For. What You Waiting For. Eli on tietenkin Ben Stefanin musiikkia. Kuunnellaan seuraavana. Ja tämän jälkeen meillä olisi aika, aika tota, ottaa äh, melodia rähinä. Eli voisi sanoa, että tämä kello kuuden, kuuden bifi oikein, oikein tuota, toteutui tässä tapauksessa. Eli jossain määrin. Kiitoksia. Kiitoksia muuten tuota, äh, erään toisen radiokanavan juontajalle tästä. Tästä aikana keksitystä läpästä, aikana keksitystä segmentistä, joka nyt vaan sattui vahingossa toimimaan, joka nyt vaan sattui ajallisesti tähän meidän meikäläisen ohjelman kohdalla, meikäläisen ohjelman kohdalla tähän, tähän segmenttiin. Mutta me lähdemme kuitenkin tähän väliin Gwen Stefanin musiikkia, Level Love, Angel Music Baby, kappale on nimeltään What You Waiting For ja sen jälkeen lähdetään melodiarhinen kimppuun ja siellä on vastakkain Pari, pari valikko vastakkain on Bloodhound Gang ja, ja kannattaa viimeisessä käydä siellä Instagramissa äänestämässä, eli at mediamelankolia. Tai sitten, jos haluatte, niin voitte laittaa vaikka Hirtsilän Southboxiin lisäksi, tota, vaikka, että kumpaa te haluatte kuunnella, Bloodhound Gangia vai BMNBtä. Eli siellä on hyvinkin kaksi erilaista biisiä vastakkain, vaikka niillä ehkä mahdollisesti, mahdollisesti samanlainen teema onkin. Meillä on koljan melodiat, ikäkriisiä kärsimässä vuodesta toiseen. Siinä kuulitte kappaleen Gwen Stefanilta. Yksi se oli What's You Waiting For? löytyy leviltä Ulla Avangel Music Baby ja tämä on vuodelta 2004 tämä kyseinen levy. Samalla levyllähän on muun muassa äh, tota, sellaisia hittikappaleita kuin Harajuku Girls, äh, Luxu Luxurious, Bulb Bubble Pop Electric, äh, Rich Girl ja ehkä se, mistä tai tota, Gwen Stefani tai Gwen Stefanin tämä solo erityisesti tunnetaan niin kappaleen nimeltä Hollaback Girl eli tämä Oh this much all the girls wanna be like this you <laughs> suuntaan se meni mutta tota, hyvinkin tämmöinen tod todella tota, häröbiisi se että Eat banana. Ittä jenä jenä jenäs, ei ittä jenä jenä jenä, it, jenä, jenä, jenä. <laughs> Ai voi voi, jostain kummallistaan muista nuo jutut aivan liian hyvin. Mutta melodia rähinä. Tänään melodia rähinän teema oli vahvasti e, tota, niin sanotusti tuolla niin kesällä, kesällä on ehkä vähän, en tiedä, saattaa mennä vähän niin tämäkin tämänkin tuota, kamppailuparein valinta, minkä minä valitsin tähän, niin, niin tota, mennä sillä, että kesällähän on yleensä myös festivaaleilla ja festivaaleilla nyt saattaa ehkä mahdollisesti se niin sanotusti äh, luontokutsua, luontokutsua etenkin, etenkin jos on niin sinkku, niin siellä saattaa tuota, mahdollisesti, mahdollisesti niin, äh, käydä Kettu käydä kolossa. Kettu käydä kolossa ja tuota, tai mikä lie, tai mikä lie muu, muu eläin, niin tähän, tähän tuota, niin vertauskuvaan voi, vertauskuvaa voi tuota, ö, lisätä, tai minkä voi valita tästä kyseistä vertauskuvasta, mutta paras tapa, miten minä ehkä voisin sanoa tätä kyseistä, ja mitä minä voisin sanoa tästä taisteluparista, niin on se, että, että kyseessä oli hyvinkin tarkoituksella ö, te seksiteemaan valittu nämä kaksi kappaletta. Mutta nämä on semmoisia kappaleita, jotka pystyy kumpi iso radiossa. En näe mitään pornoviiseja. Tässä on vain vahvasti seksuaalinen teema. Tässä kaarsi kappaleessa, mitkä olin tuota, tähän taistelupariksi valinnut. Ja miksi annoin vain pelkä tyhtyyet, eli Bloodhound Gangin sekä PMMBn. Miksi mä vaan vain yhtiön? Mä halusin sen takia, että ei tulisi, sellaista, tuota, ei tulisi sellaista, tuota, mahdollista, mahdollista sellaista, että no, e ei tule yksi sellaista hel liian helppoa valintaa sellaiselle tyypille, että hei, että kun se on tuo piisi niin mä äänestän tuota vaan, että sen takia mä halusin mahdollisimman antaa, että annan teema, niin mä annan teeman ja mä annan että mä annan teemat ja esittäjät, niin osaa ehkä vähän päätellä, että mikä siltä vahvasti voisi tulla. Mutta samalla sekin, että ei tulisi sellainen liian, liian ilmiselvä siitä, että mikä siltä biisi voisi tulla. Että mikä biisi siltä voisi tulla. Mutta kun katson tuota Instagramin äänestystä. Niin voisin sanoa, että voisin sanoa, että äänestäjät ovat sitä mieltä, että he haluavat tehdä sen kuin avarassa luonnossa. Eli They want to do it like in discover, Discovery Channel. Eli kyseessähän on tietenkin uh, joka tämän kyseisen kyseisen tota, kamppailun voitti täs, tässä tapauksessa niin kyseisen, kyseisen kamppailunhan voitti tietenkin uh, Blundant Gang ja kappaleella The Bad Touch. Se lähdetään seuraavana. Mutta koska niin vastassa oli kumminkin hyvin tasa, vastassa oli kumminkin hyvin tällainen tota, samaa henkeen oleva biisi, eli PMB-rusketusraidat, joka on säbiisi muutenkin, niin, tota, niin minä soitan sen tähän perään heti tota, ihan, vain, ihan, vain anteeksi pyynnön, ihan vain anteeksi pyytääkseni, koska ö, se on myös todella hyvä biisi ja sopii hyvin tähän teemaan, jotenka Kuunnellaan meidän molemmat tota, melodiarehenäviisit tämän näin, näin tota, kesän kynnyksellä. Ensin, ensin Bloodhound Gang, The Bad Touch, ja sitten siihen perään BMMPn rusketusraidat. Ja nämähän kappaleet löytyvät levyiltä Hurray uh, for, uh, for Boobies, ja, levy, ja sitten tämä rusketusraidat löytyy levyiltä Kuulkaas enot. Mutta lähdemme kuuntelemaan tähän väliin kumminkin. Uh, Melodia, Rähinä, Musiikkia, Bloodhound öö, Gang ja The Bad Touch. Melangolia, Melodiat, Melodia, Rähinä, Melangolia. Well now, we call this the act of mating, but there are several other very important differences between human beings and animals that <tys> you should know about. Remoff laskee lukua seiskasta eteenpäin. Ja sekin röttii varretsa. Siinä kuulitte tämänkertaisen tota, Melodia osanottaja viisit, eli, eli tota, Gang in The Bad Touch, ja siihen perään kuulitte tämän kyseisen äänestyksen hävinneen biisin, PMMPn rusketusraidat, jonka minä soitin, päätin kumminkin soittaa. Ö, ihan vain armon takia Ar armeeliaisuuteni takia ja muutenkin sen takia, että nyt on kuminkin alet aletaan olla siellä niin kesä aletaan olla kuminkin olla tässä kesäkuussa niin se vähän, vähän lievittäisi näitä asioita mutta tota tässä aika hyvin seuraavan sillan, seuraavan aasin sillan tuo pakke pistää tuolla tota Southboxissa minulle nimittäin, että ulko on kyllä sen verran kylmä ilma, ettei voi totea muut kuin. Ja tuota, seuraava kappale. Voi <hysy> voi, minä pahoitelen asioita tässä vaiheessa. Tämä kyseinen kappale löytyy levyltä nimeltä Heitä ensimmäinen kivi. Tämä kappale on vuonna 2006. Ja tämä oli ehkä suosit Tämä oli tota, siinä, sama, siinä vuonna tämän kyseisen kesän erittäin suuri, kesähit, erittäin suuri kesähitti. Ja sen varmasti muistaa ihan vain sillä, että kun minä lähden soittamaan sitä kappaletta seuraavaksi, niin tuo kyseinen lause, niin mä, mä jätin tarkoituksella tämän kappalen nimen äh, tota, sanomatta. Nimittäin minä voisin käyttää paken... Paken viestiä tässä tota, tämän, sisään, tai tämän kappaleen sisään heittämisessä. Heite, heite, heitettäessä tämän jälkeen todennäköisesti puhutaan tämän jälkeen mutta puhutaan hieman summerista ja summerin ettei, tästä nuorisosarjoista niin niin niin, niin päästään kumminkin vähän vähän päästäk jossain määrin Toivottavasti mutta otetaan kesäfilixistä tällä hetkellä jos jossain määrin mutta nämä Toistan tämän, mitä pakkee tänne minulle shoutboxiin kirjoittaneen uudestaan, eli ulkoa on kyllä sen verran kylmä ilma, ettei voi totea muut kuin Mikä kesää! melodiot. melodiat Ikäkriisiä kärsimässä vuodesta toiseen But Koljan melodiat. kärsimässä vuodesta toiseen. Siinä kuulitte kappaleen, mikä kesä ja hän oli Valvomo. Eli tota, tämä, tämä tuota tunnettu, erittäin tunnettu kesähitti 2000-luvun puolesta välistä. Ei herranen aika. Tuo, tuo kappale on kyllä semmonen, mikä kun sen kerran kuulee, niin sä et varmasti sitä niin kuin unohda. Jos on vielä kaikesta tuonne. Niin Ässäjen voi ka, nosta tää syy Oi voi jos sieltä joku lähtisi tää tosta joku death metal versio. Toista miksi se voi alkaa. Niin varmasti varmasti tota, tulisi. Niin, jo, varmasti jos ainakin ihmisillä hyvä mieli. varsinkin niillä kaikilla varsinkin niin tota, kaikilla meillä metallisankareilla joilla on, tota, on semmoinen olo että hetkone hei. Hetkone hei, haluaisin melun elmmin tota kunella tällaista, tällaista tuota musiikkia niin tuolta minä mi, minä halusin kuulla tämän version öö, tästä mikä Kesä kuin äh öö, tuon tuota, maailman iloisimman rallattelu. muuten, mulla on aika tosi huonoja ja jo tänään, mutta mutta sitä, vois, sitä voi sanoa että Harvoin sitä muuten päätyy oikeasti ihan tarkoituksella keksimään kaikenlaisia Aasinsiltoja. Jopa, jopa välillä niinkin pitkällä voidaan mennä, että minä löydän Saatbokksista siihen liittyvän Aasinsillan. Saatbokksista löydän tällaisen tota, saravaan kappaleeseen kuin Aasinsilla. Tota, ajattelinkin, että tähän väliin voitaisiin ottaa pieni katsaus, tai katsaus, kun olen tässä jo aiemmin ja tänään, tänään on muisteltu tota, kesä kesäloma-aikaista, 2000-luvun kesäloma-aikaista ja aikaista televisiota tässä jo aiemmin tänään, niin, niin muistellaan sielman lisää 2000-luvun kesäloman aikaista televisiota, nimittäin muistan että, muistan, että todennäköisesti tällaisen nuorten sarjan tuolta Yle Yleisradion televisiokanavalta kuin Summeri, ja tuota Yhteisössähän on semmoinen, semmoinen tuota, sellainen nuorten ohjelma, mikä ei ehkä, mikä ei enää tietenkään tänä päivänä, tänä päivänä pyöri tuolla televisiossa, mutta muistatko kenties nämä monet televisiosarjat, jotka siinä siellä tuota pyöri, pyöri tuota, niin tuolla tuolla tuolla niin summeri televisio ohjelmassa eli siellä oli, eli kyseessä, kyseinen televisiosarjahan eli tämä summerihan oli vaan tällainen tota, mikä sisälsi lyhyitä raportteja kilpailuja sketsejä, ja sitten tota, myös niin, näitä, näitä tota, äh, niin julkisvieraita, ja kun ne oli päivittäisiä päivittäisiä ohjelmia, niin kyllä se oli niin viitenä päivänä viikossa, eli maanantaina, tiistaina, keskiviikkona, torstaina ja perjantaina, niin aina aamu noin kymmenestä aikaan alkava ohjelma, se aina loppuisena puoli kahdentoista pintaan, kesti noin 45 minuuttia tai, tai tunnin se ohjelma aina kesti, ja tota, siinä oli kaikenlaisia lyhyitä, lyhyitä tuota, niin, ää, lyhyitä tota, Insertteet siellä oli kaikkia just näitä haastatteluja, siellä oli näitä niin yleen nuorten toimituksen toimittamia juttuja, kaikenlaisia sketsejä ja tämmöistä hauskaa. Mutta ne, se mikä ehkä niin koukutti summerissa oli sitten nämä nämä nuorten draamasarjat ja televisiosarjat, mitä siellä pyöri siinä ohjelman ohessa. Eli niinä vuosina, kun Summeria esitettiin televisiossa, eli vuosina 99 aina vuoteen 2011, ja myös Summeria esitettiin tuota, myös sellaisena, sitten siitä eteenpäin tätä, niin Summeria esitettiin vähän jotenkin todella hämmentävästi, että siellä tuli, niin saatto, muistaakseni tulla vielä, vielä, tota, ö, sitä tuli jopa talvellakin. Muistan, että muistan, että tätä, tästä, ö, tätä, tätä, tätä, tätä, tätä, tätä, tätä, tätä, tätä, tai summerista oli tätä, jota esitettiin sitten, niin, tuolla, jota esitettiin just joululoman aikana, eli silloin esitettiin vain semmoinen muutaman, muutamana päivänä, ja sitä oli muistaakseni sen lisäksi, sen lisäksi myös esitettiin sitä siinä winterin niin ohessa esitettiin tämmöistä kevyttä, muutenkin ylipäätään tämmöinen, oisikin tämmöinen nuorten kuin, ohjelma kuin Farmi taisi olla, joku vuosi siinä, olisi joku Winterifarmi tai joku vastaava se, mikä sitä niin korvasi jonain vuonna, en muista milloin tämä oli, mutta joskus kaksi siinä, just tähän samoihin aikoihin kuin 2005-2006, joskus niihin 2004. En, en, en muista, en muista. Jos joku, jos joku muistaa ja joku tietää, niin voi, voi minua tota, niin, ö, valaista asiasta. Mutta olin nostamassa... Erityisesti, erityisesti esille näitä, näitä tuota, nuorten draamasarjoja, mitä esitettiin esitettiin tuota, niin summerissa, niin silloin kun silloin kun tuota, minä olen ainakin kattanut summeria, eli Voidaan puhua vuosista 2004 aina vuoteen 2009, 2008. 2009 vuoteen asti voidaan kuule, tai 2010 vuoteen asti voidaan ehkä puhua tarkemmin tästä, koska tuota, sen jälkeen minä en ole kyllä summeriin koskenut. Ja Ihan vain josenkin takia, kun, kat, kun katsonkaan näitä sarjoja, mitä täällä on es, esitetty sen tuota, tuolloin, tuolloin esitetty, niin ei kyllä, ei kyllä nappaa meikäläisen, ei ainakaan meikäläisen, tota, meikäläisen nappaa kyllä sitten yhtään. Tai ainakaan en ainakaan muista katsoneen ainakaan näitä. Tai mitä minä ainakin muistan katsoneeni. Niin tuota, tässä näistä tuota, ohjelmista, mitä täällä on esitetty, niin todennäköisesti joku muistaa tällaisen, tällaisen tuota, nuorten drama-sarjan kuin, kuin äh, Radioaalloilla Roiskuu, eli Radio Free Rosco. Hauska, tai tällainen todella äh, mielenkiintoinen sarja, ja muistan tämän ainakin. Itse itse niin silloin kun tuota, tämä tuli. Tuli tota, niin summerissa. Summerissa tota, Niin vuosinne kun tätä tuli, tätä tuli muistaakseni kahtena, kahtena vuonna, tämä tuli 2004 ja 2005. Näissä oli siis ohjelman niin hommana, tai ohjelman tota, tämä tar jo oli siis semmoinen että tässä oli oli tota neljä päähenkilöä, jotka alkoi järjestämään tämmöistä tota, piilotettua tai salaista radioohjelmaa. Ja siellä tota, ne käytti myös tämmöisiä salanimiä, eli, eli he, heillä oli niinku valta sanoa, mitä vain ja miten vain. Eli, eli tota, siksi he siis käyttivät, käyttivät tota tämmöisiä piilonimiä nämä piilonimet oli tällaisia kuin Pronto, äh, Question Mark, äh, Shady Lane ja sitten tota Smog. Ja nämä, nämä kyseiset niin oli tämmöisiä vaan tehty tehty suojelma heidän identiteettiään, koska miksi, koska, tota, miksi ei? Ja onhan onhan tota, kaikenlaisia hauskoja muitakin juttuja sitä kautta Muutenkin tämmöinen niin taiteilijan käyttö on mun paljon paljon mukavampaa, ainakin omasta mielestäni, että saa jotenkin jotain... Jotain tota niin... Jotain niin salai jotain Tietynlaista salai, salaisuuksia ja tällaisia salaisuuksia muutenkin ö, eri tavalla suojelee itseään ehkä jossain määrin. Siksi minä en muuten ehkä, en tiedä, siksi ehkä minä käytän Jefu-nimeä vähän kaikkialla. Mutta sarjahan, sarja oli tuommoinen niin nuorten radioasemasta kertova sarja, niin tavallaan niin sitten, mitä minä teen tällä hetkellä täällä. Ootellaan oikeasti että mulla on leviä aika, pah aika pahasti, levisi aika paketit tätä tuota, niin tuo, tätä tuota ohjelmaa esittäessä. Sitten siellä oli tämmöinen sarja kuin kadoksissa, mikä julkaistiin. mikä tuota, itse asiassa mikä niin, äh, mitä esitettiin myös tai, tai näitä kahta samaa sarjaa. Esitettiin sitten seuraavannakin vuonna, vuonna 2005. Tosin käänteisessä järjestyksessä tai kadoksissa oli sitten semmoinen ö, yliluonnollisista ilmiöistä kiinnostuneista brittinuorista, jotka lähti tutkimaan opettajansa kanssa Australiaan sellaista seutua, jossa eräs pariskunta väitti kohdanneensa ufoja. Ja sitten tuli, sitten tuli tota niin, Kaikenlaisia, kaikenlaisia niin häröjuttuja, siinä, häröjuttuja sitten siinä ohjelmassa tai siinä sarjassa. Mä en itse tätä niin, niin katsonut, tätä Kadouksissa-sarjaa. Mä katoin tätä silloin, kun sitten niin sen toisen ja kolmannen kauden verran. Mutta tuota, sitä ekaa mä en kyllä kattonut. En katsonut silloin, kun tuota tuli, tuli tota, niin, äh, Summerissa tämä, että mä taasin silloin vaan jättää jättää Summerin vaan välistä, välistä koska siellä oli ei ollut mitään semmoista, mitä, mikä olisi minua silloin kiinnostanut. Mikä olisi silloin minua kiinnostanut ja äh, muistan kyllä, että sitten seuraavana vuonna, eli vuonna 2006, oli tällainen, tällainen tuota, sarja, sarja, tuota, ö, mikä, niin, mikä tuota, varmasti vielä, varmasti tulee jollekin mieleen, kuin Lento 29, eli Light 29 Down. Ja kyseessä oli tämmöinen, periaatteessa ä, Lostia mukaileva ä, tätä sen, sen ajan hittisarja Lostia mukaileva nuorten, nuorten maailmaan sijoittunut autiosaariseikkailu, eli kyseessä oli sarjan nimessäkin on tuo Flight 29 Down, eli Lento 29, joka niin, joka tota, rysähtää autiolle saarelle, niin kerto siis kymmenestä nuoresta, jotka tämän, tässä, tota, niin, niin, niin, tässä tota, päätyvät sitten niin elämään keskenään sit tämmöisellä, tämmöisellä tota, autiosaarella, ja tätä sarjaa tehtiin kahden kauden verran, eli Noin yhteensä 26 jakson verran. Tämä ja koko sarjahan on siis esitetty ö, vuosina 2006 ja 2007. Niin, tota, niin ihan kokonaisuudessaan niin tässä, tällä, tällä, tässä tota, summerissa ja vinterissä. Tämän mä muistan just siitäkin, että sielläkin Esitettiin näitä nuorten sarjoja. Tämä Lento 29 on semmoinen, minkä mä muistan kyllä erityisellä lämmöllä. Kun tätä esitettiin, niin esitettiin yhtenä jouluna tämä kyseinen sarja. Silloin, tai joulun välipäivinä esitettiin tuolla Ylen kanavilla. Mutta sitten niin sen jälkeen mä en oikein muista, että mitä sarjoja... Nyt kun katselen täällä, niin No Sixteen oli tämmöinen tuota, nuorten kom animoitu, anima anima animoitu komediasarja ja siellä sitten, sieltä sitten niin, ä, mä nappailen, mitä mä nappailen täällä tuota, listalta, niin täällä H2O, eli tämä merenneitosarja, minkä muistan kyllä kans tosi, tosi elävästi. Sitten joku tämmönen sarja kuin, äh, äh, tota, jotkut saattaa ehkä muistaa, tai jos on katsonut summeria, niin muista tämmöisen sanan kuin Desperados, mikä oli, ja kertoo tämmöistä. Äh, on, onko se nyt, niin äh, se on ihan olemassa oleva laji, mutta siis tuota jotka tuota, tai tämmöistä pyörätuulissa istuvista koripalloilijoista. Et, Tämmönenkin sarja on ollut, mutta sitten on ollut kaikkea muutakin siellä, että siellä on ollut ollut niin, teini-drakulaa ja, ja sitten on ollut lisää ja tämmönenkin sarja, tämmönenkin sarja on ollut kuin farmi, mikä on ollut tämmönen eläimistä, ö, farmilla elävistä eläimistä kertova, kertova sarja. Ja sitten on ollut myös, ja sitten niin tämmönenkin vastaavanlainen, vastaavalla niin kuin toi oli tuo Sixteen, niin tämmönen sarja kuin Loma. Tai mikä, mä en muista, oliko joku Stokes tai joku vastaava, mutta kanadalainen, kanadalainen animaatiosarja. Muuten mä en muista, muuten mä en kyllä Summeria, se ei, sen kuin minä kyllä katsonutkaan. Mutta, mm, mä jotenkin niin, Haluan, haluan jotenkin muistaa Summeria sillä, että mä soitan semmosen, tota, yht, semmoisten yhteyden musiikkia nyt parin kappaleen verran, että mitkä ainakin esiintyivät, esiintyivät tuolla tota, Summerissa nyt ainakin muistaakseni. Et ainakin tota, Tuiskun Antti oli yksi sellainen, joka, joka silloin... Silloin teki, teki niin melkoista, melkoista tuloaan artistimarkkinoille, artistimarkkinoille ja sitten myös tämmöinenkin, tämmöinen yhteyttä tuli mulle vastaan Summerin kautta ensimmäisen kerran nimittäin. nykyään minä olen tämän yhteen iso fani, mutta nuorempana törmäsin summerin kautta tähän kyseiseen yhtyeeseen nimittäin Staminaan ja hänen heidän musiikkiaan soitetaan tähän sitten tuota, Tuiskunantin perään että tämmöstä, tämmöstä täällä kohta minä, olen, kohta minä olen kaksi tuntia kolmesta tätä, tätä tota, niin, melankolian melodioiden kesäloma mixtape tai 2000-luvun... 2000-luvun alakoululla sen eli tällaista kevätkauden päätäjäisiä tässä viettänyt. Eli kohta ollaan, kohta ollaan olla, voidaan sanoa, että ollaan tässä jo niin kuin, niin tämän lähetyksen puoliveli jo ylitetty reippaasti. Alankolian melodiot ja häävalssia ei tämän tahti tanssita. Sä ooo, otet läsnä lahinka. Me jutellaan, keskustella, keskustellaan Mut et keskity taaskaan Sun ei tarvitse kuunnella mua Mut selitän silti, mä tarvitsen sua Kuulutaanko me yhteen? En osaa, en osaa Tään, hei hei, mikä sulla on? Kun oot levoton. Mikä sua vaivaa? Hei hei, mikä sulla on? Kun onneton. Mikä sun on? Hei hei, mikä sulla on? Kun oot on? Mikä sua vaivaa? Hei hei, mikä sulla En halua tietää, ei ei, ei ei, voisitko pettää, ei ei, en halua tietää, ei ei, ei, vielä eilen tunsimme siihen, se nyt puuttuu, Olisiko niin terkannut? Meitä se selvänä pidettiin. Enkö mä riitä vai kyritä niin? Uppoudut liikata sun unelmiin. En ehkä ole täydellinen, tiedän sen. En osaa ennustaa huomista tai tulevaa. Taas aavistan painoin. Hei hei, mikä sulla on? Sua hei, hei, mikä sulla on? Kun oot Mikä sulla. on? Hei, hei, mikä sulla on? Kun oot levoton. Mikä sua vaivaa? Hei, hei, mikä sulla on? Kun oot Ootko uskoton? Ei, en ehkä halua tietää. Mikä sulla Ehkä halua tietää, ei, ei, ei, ei, voisitko pettää ei, ei, ei, ei. En halua tietää ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, tässä ei, muututa Hajoamassa paloiksi Lattialle. Tilanne ei ole hallinnassani. Sarja rustoa ja hampaita karisee Lattiaan. Paluu luunsirua, sirua, ikeniä, eritteitä, paloja. Päänahasta, pahoja hajuja leviää asuntoon. Mutta kukaan ei kuule mitä veden verran takana tapahtuu. Syykeni on paloina lattiallaan. Repeä kuin Kilot, litrat, roiskuu, seihien, vatterien, pitkin reisi ja lakena vettä! Oli ja melodiot, ja ei tämä tahti tanssita. Voisi todeta, että tuolla tota ketku toivoo, toivoo tota, The Rasmussen Falling ja äh, Shatboksissa, mutta koska minä olin jo aiemmin sen soittanut tänään, se oli jo toisena listassa, minä kävin tarkastamassa asian niin tuota, voisi todeta, että ups, minä tein sen taas. Minä soittaa jonkun toiveen jo aiemmassa vaiheessa lähetystä. Ja tämähän on oikein erittäin hyvää asia kun ollaan tässä raskaan musiikin ympärillä tällä hetkellä. Että mitä sitten seuraavana soikaan. Seuraavana nyt mennään kodommin lasten maailmaan. Ne vain No, ei tässä ainakaan nuoremmaksi muututa. Yeah. Oh mm -hmm. mm -hmm. yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. I think I did it. Siinä kuulitte aika kovaa, aika kovaa ja korkealta niin Children, Children of versioin, versioinnin British Spearsin kappaleesta Oops, I did it again. Ja tämä on tota, Are You Dead Yet-nimisen tota, kappaleen single-lohkaisulta. Tämä löytyy näistä, oliko tämä nyt ö, skeleton Sin My Closet-levyltä, missä on näitä näitä, tuota, näitä tuota, cover-biisejä löytyy enemmän kiinni eli näitä omia versiointejaan Children of Blumilta. näistä hittikappalista siellä on muun mm. muassa Somebody But Something In My drinkia, ja mitä muita siellä on tuli Rebelielliä ja muuta hauskaa eli ei ole pelkästään ihan omaa tuotantoa nuo kitar kitarasankarit, tai Suomen kitaravirtuosit, aikanaan tehneet. Muistelen itse ainakin lämmöllä aina Bodomien, Children of Bodom-vaihetta, mikä oli siinä kutos luokalla. kun vähän mennä vähän rajumpaan suuntaan musiikkiman kanssa. Tää, kyllä sitä Bodomia tuli kuitenkin jonkun verran kuunneltua, mutta nyt on tästä aina aikuisia pikkusen. Jotenkin osaa arvostaa ihan eri tavalla, ihan eri biisejä, ihan eri biisejä tuota tältä kyseiseltä yhtyeltä. Muuten, voin muuten tässä ääneen, ääneen todeta, että nyt minulla on tämä, joten joillakin, jotkut jotka ovat kuunnelleet lähetykseen ja niin mahdollisesti tietävätkin, että mikä on minun tilanteeni ollut tänä vuonna, niin aiemmin, Aiemminhan tänä vuonna minä onnistuin murtaamaan minun oikean käteni ja minun ran, oikean ranteeni ja olen sitten ollut tässä varantelemassa sitä tämän kevään ajan ja tuossa tällä viikolla sain tietää toissapäivänä, että nyt minulla on terveen paperit. Eli, minä olen, eli sinne on alkanut kasvamaan nyt uutta luuta ihan kunnon uusi luu sinne tänne minun ranteeseeni, ja nyt muutenkin tämä oikea käsi toimii hieman paremmin mitä innin. Tosin kyllä siinä vielä on vielä on kumminkin jotain jotain tuota, jotain pitää saada tähän, tähän tuota, käteen, käteen aikaiseksi, Ja minun pitää varmasti aika paljon venytellä tämän, tätä kättä, että saadaan siihen Noa tota, kaikki kaikki nämä niin voimat, palautua, voimat palautumaan ja saadaan se entistä ehompa, ehompaan kuntoon. Öö, muistatteko Tosi TV ohjelmat? Ja muistatteko erityisesti tällaiset selkeästi selkeästi tuota niin Ehkä vähän käsikirjoitetun oloisetkin tosi TV-ohjelmat. Nimittäin tämän seuraavan ö, kappaleen musiikkivideolla parodisoitiin yhtä tällaista, tällaista tosi TV-ohjelmaa. Tässä kappaleessa itse asiassa mainitaan tosi TV. Tosi TV tässä yhdessä kappaleessa. Ja, ja se oli myös tämmönen yhden, yhdenlainen kesähitti silloin tota, Ilmestymisvuotenaan. Ilmestymisvuotenaan oli ihan vuosi 2006. Kyllä, se oli 2006. Ja tämä on suomenkielinen, suomenkielinen yhtiö. Tämä on tämä myös näitä vähän. Tämä, nämä, tämä on tämmöisiä Suomirokin ikivihreitä, voisi jopa sanoa <lacht> jossain määrin, koska kyseessä on. Tota, kyseessä on niin, niin, niin, ä, Tällainen, tällainen tota, hitti-biisi kuin äh, Tavikset, ja kyseessähän on kyseinen yhtiö, joka tämän kappaleen esittää, niin on Happo Radio. Jotenka, lähetään se tähän väliin, ja ei kai siinä palata sen jälkeen asiaan. Katsotaan, että mihin, mihin meillä tämä viimeinen tunti tässä oikein niin vietämän osalta. viisi toivottaa muuten saa esittää, jos tulee teemaan sopivasti mieleen. Kuten tuo aiemmin, aivan lähetyksen alussa soitettu... Falling oli tällainen biisitoive, niin ehdottomasti antakaa kuulua ja tulee mieleen tämän 2000-luvun tota, tämmöiselle alakoululaiselle sopivia tai 2000-luvun alakoululaisen kesälomaan sopivia kappaleita, jotenka ehdottomasti niitä sitten soitellaan tässä illan ja vasta tämä viimeisenkin tunnin aikana kuullaan jokuinen toive hyvinkin mahdollisesti, mutta palataan asiaan ihan pian. Nämä on kolme No, ei tässä ainakaan nuoremmaksi muututa kuulitte tosiaan äh, happo kappaleen Tavikset, ja tämä löytyy leviltä vuosipäivä vuodelta 2006. Yleisessä kappalissa laulettiin, että Tavikset, tahtoo tosi TV. Tavikset tahtovat Tosi-TVn oman pesän ja pienen perheen. Tavikset tahtovat Tosi-TVn päivän löypistä parisuhteen. Eli tämmöistä hyvin huomiohakuista, huomiohakuisia tavallisia ihmisiä. Huomiohakuista tavallista ihmistä laulettiin tässä. No, en tiedä. kuulu varmaan itsekin näihin tota, huomionhakuisiin taviksiin. Mutta onneksi tietynlainen tosi-tv-kuluttuuri ja tällainen nimenomaan tämmöinen negatiivinen tosi-tv-kuluttuuri on jossain määrin kuollut. Eli, eli edes yritetään toteuttaa sellaista hyvän mielen, hyvän mielen tosi-realitypysä. Äh, televisiota nykyään, mutta ei, ei kaikki sarjat on vielä tähänkään päivään asti onnistuneet siinä, mutta ää, ja on sellainen ei eivät kaikki ohjelmat ole vieläkään että eivät kaikki ohjelmat ole vieläkään päässeet tota niin ää, to päässe toteuttamaan tätä asiaa ja on sellainen looking at you temptation island, mutta tota koska siellä on yleensä koska muutenkin näissä niin reality-ohjelmissa, tämmössä varsinkin missä saatan draamaa, niin, niin siellä leikataan joistain ihmisistä just niin väärä, niin sellaisen, sellainen väärä kuva. Ja se, se ärsyttää minua, koska jos sä tuot jostain ihmisestä kun negatiivisen kuvan, niin se voi vaikuttaa sen ihmisen, ihmisen tulevaisuuteen. Eihän se ihminen todellisuudessa sellainen ole, että jos sinä televisio öö, haluat todellista ihmistä, todellista elämää näyttää, niin sen todellisen elämän pitää tulla sillä lailla niin näkyville, että se varmasti sitten että se varmasti on sitten todellisen näköinen. Se ei ole sellainen selkeästi feikattu ja selkeästi, että tästä tyypistä tehdään tässä. tässä niin kuin ja, se on selkeästi leikattu sen näköiseksi, että tästä tyyppistä tehdään tämmöinen antagonistinen. Ja ehkä tämä ajatus tulee sen takia, sen takia siitä, että tämä ajatus ja ajatus niin tosi TVn tämmöisestä niin, ää, synkemmästä puolesta tulee siitä, kun mä oon katsonut tuota Osinokonimista anime -sarjaa, niin siinä on ollut vastikään, oli tämmöinen vastaavanlainen, Vastaavanlainen keissi, joka oli itse asiassa, oli itse asiassa mukaailma todellisuuden, todellisesta japanilaisesta tapauksesta, muutaman vuoden takaa, otettu, otettu versio, tai otettu tarina, mikä vähän, mikä kyllä harmittaa suuresti, mikä kyllä, mikä kyllä harmittaa itseäni näin suuresti, tota, että on otettu niinkin synkästä tarinasta, niin kuin se oli, että se oli otettu tällaista tarinasta, minkä oli päättynyt siihen, että, tämä, että tässä oli henkilöä kiusattu somessa, somessa tämän televisiosarjan katsojien tiimoilta, ja, koska hän, tämä oli tämä kyseinen henkilö anta, antagonisoitu. Ja, ja oli sitten päätynyt tekemään, päätynyt tekemään itsemurhaa tässä, tässä tuota, tapauksessa. Todella surullista, todella, todella surullista tämmöinen tilanne. Jossain määrin voisin sanoa, että erittäin tuhma tuo tosi TV-maailma, ja seuraava kappale sopivasti onkin niin tälle niin sanotusti Naughty Boy, vaikka olikin, vaikka voisi sanoa että naughty, naughty reality tv naughty ja lyödä, lyödä sitä jollain sanomalehti, sanomalehti rullalla päähän monta kertaa eli lähettää kuuntelemaan killeria ja naughty Boy. tämä on itse asiassa ö, tämä kappale on otettu, otettu tuota, tuota Twitch-striimaajalta nimeltä Pylly tämä kyseinen kappale ehdotusku Keskusteltiin tästä minun, so, minun tuota, ohjelmasta, niin mainitsin, että minulla olisi tämmöinen, tämmöinen tuota konsepti tulossa. Ja hän edutti, että hei, hei tässä tämä biisi ja tämä toinen biisi tuonne tuota, listalle, niin, tai muutama biisi listalle, niin nappasin mm. sitten nämä kolme kappaletta, jotka on hyvin erilaisia tähän. Listalle soitettavaksi Myöhemmin voisin itse asiassa nostaa tuosta toisenkin hänen ehdottomansa kappaleen, minkä ajattelin myöskin jossain vaiheessa muutenkin soittaa tässä ohjelmassa. Jossain vaiheessa tätä tuleva jossain tulevaisuuden vaiheessa toteutetaan se jo nyt tässä vaiheessa. Mutta ensin soi Naughty Boy Killeriltä ja siihen perään sitten hieman kuulan tarina Hölmöstä rakkaudesta, joka on Scandinavian Music Groupin musiikkia. Ne on oli melodiat No, ei tässä ainakaan nuoremmaksi muututa Aika liian melodiat. Silvää mä vuodesta 2017. <höhö> Eikä kriisiä kärsimässä vuodesta toiseen. Siinä kuulee The Scandinavian Music Groupin musiikkia, Hölmö rakkaus oli kappaleen nimi ja levyltä tämä, tämä kyseinen kappale levyltä Hölmö rakkaus, Ylpeä sydän. Ja tää tää tuota kirvoitti muistelemaan ja mä muutenkin tuota katon tota mun soittolistaa. tai mun radioajolistaa. Niin siellä oli mulla listalla tällainen hyvinkin mielenkiintoinen nelikko, mikä tota, tuli ihan siitä, siitä tota, mieleen rakentaa, kun lähdin mietti 2000-lukua ja sitä, niin, että kuinka, kuinka tota, voi voi, kuinka niin äh, härröpalloiluksi oikeastaan tuo, tosi-tv-jututkin tosi tuli sitä kautta oikeastaan mieleen. Kun kun tuossa tota, tavisten kohdalla mainitsin tosi-tv-jutun ja sen, että niin kuinka tosi-tv-kulttuuri tosi TV on niin syvältä, niin lähdin miettimään sitä hyvän mielen tosi tv -tä. omalla tavallaan. Niin on tällaiset jonkinlaiset kilpailuohjelmat ja 2000-luvullahan iso juttu oli nämä laulukilpailut oli Starraokea, oli tartummikkiin, oli, oli Popstarsia ja Idolsia ja ajattelin, että tässä voitaisiin kävästä, kävästä tuota siellä niin, niin, niin ä, Popstarsin maailmassa mä käytin jo Idolsin maailmassa tuossa Tuossa, tuota, Antti Tuuskun kohdalla, mutta voitaisiin käydä sielläkin kyllä yö, niin vierailemassa erään kappaleen verran ja käydään kumminkin tuota, Popstarsin maailmassa jossain, jossain tuota, mä mä määrin nimittäin, käydään ainakin kahden kappaleen verran siellä. En, en uskalle ihan kolmea kappaletta soittaa, koska haluan kumminkin, että mulla on tuossa, mulla on tuossa enää, vähän enää aikaa jäljellä. Nää enää, enää ne jo kovin monelle piisille itse asiassa aikaa, että pitää vähän jo. Alkaa leikkaamaan, listaa. Leikkaamaan, listaa. Listaa tuota, ö, pienemmäksi. pienemmäksi. Ja myös sillä tavalla, että saadaan soitettua myös kierrepallohitti tuossa kohta puoliin. Mikä pitää sekin. Mikä pitää sekin muuten itse asiassa jo. Niin heittää tänne listalle. Minä miettiä, että mitä, mitä näistä kappaleista leikkaa, leikkaa tästä soittolistalta. Veke on kumminkin jonkun verran semmoista, semmoista musaa, mitä haluaa soittaa, mutta semmoista musaa, mitä ei välttämättä tarvitse soittaa. Haluan kumminkin muistuttaa siitä, että tämähän on sellainen, sellainen ohjelma, missä tuota soi, soi niin vähän, ne, vähän vähemmän tunnetut hittipiisit, Vaikka onkin paljon nyt tässä Muutaman viikon aikana soinut monet tämmöiset tunnetut radiohitit. Mutta mennään kumminkin näihin musiikkiohjelmien maailmaan. Nimittäin nähän oli iso juttu 2000-luvulla. Ei peräksetään tämmöiset musiikilistausohjelmat, mitä oli muun muassa Ylellä esitetty top 40 ja lista. Mutta myös sitten oli nämä kilpailuohjelmat, kuten Idols, Popstars ja... No, Idols ja Popstars ja mitä muita näitä nyt oli sillä. Aikanaan näitä vastaavia vastaavanlaisia kilpailuohjelmia mutta idols ja popstars on sitten jännä ilmiö, että siellähän ne ei nyt ei kovin montaa, sieltähän ne yhteyet niin nehän ei kyllä kovin kauaa e etenkin niin kuin popstarsissa, ne ei ollut vaan pari vuotta, ne yhteyet olemassa ja sitten vaan myh, katosivat pois, katosivat pois tuota, niin, tästä ö, maail maailmankuvasta mutta Minkä sille voi, kun kyseessä on ohjelma, mikä, missä pitää, missä etsitään nimenomaan bändiä. Rakennetaan bändiä näistä ö, tavallaan, tavallaan pystymättöistä tulevista niin, taviksista. Mutta lähdetään kuitenkin tähän väliin kuuntelemaan Idolsin musiikkia. Lähdetään kuuntelemaan ehkä yksi nostalgisimmista tämmöisistä kilpailu, kilpailubiisistä, mikä tulee varmaan mieleen. Eli eli Suomen Idolsin ensimmäisen Suomen Idolsin tämmönen yhteinen yhteinen tota, niin onks tää nyt, öö, yhteislaulu joka on nimeltään Tuulet puhaltaa se on ihan kiva, kiva biisi Melankolian Melodiat ja Toni Efremov laskee lukua seiskasta eteenpäin Ennäkoin Lohtua nyt sama. Toni ja melankolian Melodiat. Siinä kuulitte Suomen Idolsin tuulet puhaltaa. Eikä kyseessä oli Idolsin ensimmäiseltä kaudelta tämä, tämä tuota hitti-biisi tai tämä yhteisbiisi, minkä kaikki nämä idols finalistit esittivät. Sitten mennään... Se, seuraavaksi sinne Popstarsin maailmaan. popstarsia Popstars, tuotettiin vain kaksi tuotantokautta. Ja se, mistä Popstars tunnet, tunnettiin, niin on se, että, että nämä ensimmäisellä kaudella haettiin vain tyttöbändiä. Eli vain tai nais, naisista koostunutta yhteyttä. Ja katson täällä, niin heidän... Heillähän tuota tuli vain kolme levyä, niin tällä ensimmäisellä kaudella koostetusta Gimmelistä, niin heillähän tuli vain kolme levyä. Tuli vuonna 2002 julkaistu lentoon, vuonna 2003 julkaistu kaksi kertaa enemmän ja vuonna 2004 julkaistu pisaroita ja kyyneleitä. Ja sieltähän, ö, niin, sieltähän tuota oikeastaan on, on tuota niin kuin Tähtitaivali jossain määrin tainnut lentää tai nousta niin pinnalle niin näistä, näistä, näistä niin äh, Kimmelinkin tähdistä niin Jenni Vartiainen on tämä varmaan joka on nimekään näistä kolmesta nykyään ja eikös tämä Jonnakin tainnut jotakuinkin, jotenkin niin jotain soolouraa alkaa sitten tekemään jossa, jos en väärin muista joku voi korjata, mutta Mun muistini mukaan näin oli. Ja jos lähdetään miettiä, että mitkä biisit olikaan ne, mitkä niin Kimmeliltä oli niitä tunnetuimpia, niin no, Roviolla etsit muijaa seuraavaa. Ja varmaan se kolmas, mikä ehkä heidän tunnetuin biisi oli, niin on tämä seuraava, jonka minä tulen soittamaan nimittäin kappale nimeltä Sydän please särkekää. Ja tämä on oikein tämmöinen kunnon, vähän tämmöistä vähän rokinpaa. Himmeliä tämä, lähdetään siihen suuntaan. Me emme lähde kumminkaan toista tyttöbändiä, joka siinä Popstarsin kakkoskaudella saatiin kasaan, eli Janea soittaa ihan, soittaa tänä iltana, vaan tämän jälkeen soitetaan vielä ainakin tuo sitten sitä poikabändiä, joka siinä tokalla kaudella saatiin myös kasaan, kun haettiin myös poikabändiä kyseiseen tota, sarjaan, tai kyseeseen Ohjelmaan joka sitten vielä kaiken lisäksi voitti tämän kahden bandin taistelun silloin tota, silloin siinä finaali viikon loppuna Toni ja Melankolian melodiat Sellasta soi myös Gimmeliltä aikanaan. Monet tuntee Tuntuu tuota kimmeliltä lähinnä nuo roviolla ja etsit muijaa seuraavaa. Piisit yleensä. Mutta tämä sydämpi särkekää on kyllä aika tiukkaa raita, jos multa kysytään. Mä oon nimittäin aivan yllättynyt. Aivan niin kuin, että oi, että nyt on tuota. Nyt on Nyt on tuota, niin, niin, niin. kova settiä. Setti. Ja sieltä niin oikeastaan suoraan. Suoraan omasta lapsuudesta tämä kappale. Tai no, siinä lapsuuden ja nuoruuden välimaastossa taisi olla just... Oikos me 9 vai 10, kun tämä levy on tullut. Toi kaksi kertaa enemmän, mutta se on ollut myös noita, noita biisejä, minkä muistan kyllä, että olen kuullut. Mutta en tainnut vielä, vielä oikein lapsena arvostaa. Arvostaa ennen kuin näin aikuisialle. Nyt kun aikuisialle on kuunnellut näitä lapsuudestakin tuttuja yhtiöitä, niin Kyllä niitä arvostaa ihan eri tavalla. Ihan eri tavalla. Ja tuota, kun mainitsin sen Popstarsin kakkoskauden, Popstarin kakkoskauden, niin tuota, siinähän kävi sillä lailla, että Popstarin kakkoskausi oli sellainen, sellainen tuota, sellainen että se, sen voittanut yhtyö, eli Index, niin sehän oli vain yhdenlevyihme. ihme. Koska mä oon tämmönen höl hölmöläinen, niin tietenkin pitää soittaa niitä yhden hitin ihmeitä. Ja no, mikäs, mikäs onkaan se parempi tota, ä, avaus, mikä oliskaan se parempi biisi soittaa kuin heidän tota, ä, levynsä raita, Tai heidän ainoa levynsä nimikkoraita, eli J, J, J. Ja on indeksin eli Ind XM musiikkia tämä. Ja siellä on, on muuten itse asiassa, kun Indexistä niin siellä taisi olla tämä... Tämän Shudif, Victoria Sudifonian, joka oli tuota Suomen Idolsin ensimmäisen kauden finaalista. Ja niin tuota Victoria Sudifonian uh, vilji, oliko se tämä Jackson Sudifonia, oli tuota, niin indeksissä sitten niin vaikuttamassa henkilökyseinen. Mutta palataan asiaan ihan pian. Melankolian Melodiat ja Toni Efremov laskee lukua 7. eteenpäin. Jaisti me jätiin, oin tuon niin, Sun iian taksi, vaan ei tullutkaan. Sun luokse silti jäädä uh -uh -uh. Tätä kestäisi ei muuten huukkaan. Me jäädään valvomaan. etän sano sana Sin silmin, ja mun täytyy jo lähteä. Oh, jos mä muistaisin koko rakeisen filmin, kai se vielä valkenee. Yeah, yeah, yeah. Siinä kuulitte indeksin kappaleen jee, jee, jee. Se oli tämmöistä erittäin, erittäin rosoista tota, musiikkia suoraan 2000-luvulta. Eli näitä hyvinkin, niin, tota, voisiko sanoa, muistutti, muistutti sieltä, että nyt ollaan 2000-luvulla, me, tuota, niin, me emme varmastikaan halua, niin, halua tota, niin olla muualla kuin hetken aikaa 2000-luvulla. Ja seuraava biisi, minkä soitan, ajattelin soittaa. Mutta joudumme, joudunkin katkaisemaan sen tosta listalta pois, koska huomaan, että aikaa alkaa olla jo sen verran, että pitää varmaan alkaa jo taputtelemaan tätä lähetystä pikkuhiljaa. Niin me joudumme hyppäämään suoraan tästä kappaleesta niin joka on tuota, tällä kertaa hieman erillä tavalla nostettu Kierreppalohitti, nimittäin 2000-luvusta kun, puhu, 2000 kun puhutaan, niin tällä kertaa emme meni 2000-luvulle, palaamme 90-luvulle. Ja vuoteen 96, nimittäin minun levykokoelmastani löytyi vuoden 96 levy äh, tällaiselta... Äh, niin, äh, Euroopan jytää yhtyöltä kuin aikakone. Ja heillä on tällainen levy kuin toiseen maailmaan. Voisiko sanoa jopa, että another world. Eli, eli, tuota, eli Isekaihin tyylinen. Eli Isekaihin viety tämä levy. Ja, ja, ja ää, tämä kappale, minkä soitan, niin on, on tuota, sitten. He, täältä, tämän kyseisen levyn näitä todellakin hitti-biisejä. Ja tämän varmaan ainakin ne tuntee, jotka aikakonetta on enemmän kuunnellut, niin todennäköisesti tietää myös tämän biisin, eli kyseessä on, on tuota, ei ole odota, vaan kyseessä on niinkin tota, tunnettu aikakonebiisi kuin Neiti Groove, eli vähän tämmöistä niin, tanssimusikin tynkää olisi luvassa, eli mennään vähän oikeasti throwback-setteihin. Ja kun tämä 2000-luku-setti tänään ei ole ollut throwbackia, niin kyllä tämä seuraava biisi, tai tämän kertainen niin kierrepallohitti, ja ainakin on ihan selkeä throwbackia, eli nyt mennään toiseen maailmaan ää, aikakoneen tahtiin, ja kappale on Naty Groove, joka on tämän kertainen kierrepallohitti, ja tämän kevään viimeinen kierrepallohitti. Melankolian melodia. Kierre Sinä soi Aikakone ja Neiti Groove oli tämä kappale, minkä kuulitte tälle tota, illalle hittinä tämän kevään viimeisenä. Todennäköisesti muuten on se että homma, että mä saatan ehkä tässä kesän aikana vielä jotain lähetykseen vetää. Pitää vaan jutella muuten noiden, noiden tota, luskuja näiden kanssa, että mikä on homman nimi, että otetaanko vielä kesällä jotain, jotain tällaista radion tynkeä ainakin meikäläisen osalta. Mulla on kyllä sanottu, että mä voin vetää, jos mä haluan. Mutta katsotaan. katsotaan, menee oikeasti jaksamisen mukaan. Mutta me, tota, meillä alkaa olla aika lopussa tältä erää. erää. Ja tota, mulla olisi kyllä, tuossa kelloa, niin kymmenen minuuttia vielä lähetysaika jäljellä vajaa. Mutta haluan kumminkin kiittää teitä kaikkia myös tämän iltaisesta lähetyksestä. Ja tämän kevään näistä muutamista tästä mini, lyhyestä kaudesta, minkä minä olen saanut teille vetää, vetää melankolisia pitkästä aikaa tälleen tälle, tuota, näin sanotusti vähän, niin äh, voi, mi, miten siinä sanotaan, ryt, rytmillä ihan, että olen, olen tehnyt ihan, ihan niin joka toinen viikko. Nyt on tämän ja edellisen lähetyksen kanssa ollut viikko vain väliä, mutta, mutta tuota, muuten kyllä joka toinen viikko pyrkinyt tähän Tänä kevään aikana vetämään, vaikka, niin vaikka tuossa oli alkuvuosi menikin, miten meni. Ja ei, tai ei ehtinyt edes alkaakaan se alkuvuosi. tuossa, kun tuo tuli tuo Aaltosen muutto tuohon, niin sen jälkeen minä totesin, että minähän voin muuten vetää tältä kämpeltäntä lähetykseen. Ja niin niin jotenkin olisi aktiivisena tämä, tämän Kertsilän tuota kanava. Että jotakin, jotakin täältä lähetetään. Ja mihin sitä lähetetään, niin mihin niin tota, jotenkin se edes jossain määrin näkyisi. Mutta viimeinen pari uunista ulos olisi vuorossa, ja, ja tota, minä ajattelin tänään soittaa teille tämän vuoden kesäkumi ja sitten vielä perään tota, niin, tuon min uuden biisin. Eli, tota, eli ensin kuullaan Tän vuoden kesäkumibiisi, eli se on Bessin Missio, ja sitten kuullaan Beemin ja Olavi Uusivirran yhteinen biisi nimeltä Viimeinen tanssi, joka ei oikeastaan, en tiedä kuvaako se aika hyvin tätä meidän tämänkertaista lähetystä. Se on ollut meidän viimeinen tanssimme tältä keväältä. Mutta, jefu, mä kiitän tätä kaikkia kuuntelemisesta. Palataan joku kerta taas asiaan. Hyvää kevään Loppua ja hyvää kesää teille kaikille. Moi moi ja ensi kertaan. on parempi olla instalous. Mm, Te hangas sanat on sopimus. Es que jos sit muiden kanssa sopimut, mut Saat viedä vaan kotiin mut. Mua on yritän monimunut. Yksi katse ja olin sun Kuulen sykkeen kultaan yhteen Suot hakemaan ään yhteen Nyt On see you. All Turua turpaan, nimeä arpaan ja muusat mankkaan. Melankolean melodiat ja Toni Jeframov. Nuorensokanava Hertselä. Radio-ohjelmaa nuorenta nuorille.